Baionako jakinola hizkuntza etxean itxaroborda gedaturik ibilbide literario bat adiatuko da. Larun bata hontan arratsaldeko iruetan izanen da lehen saioa eta orotara abendu bitarte lau saio eskeniko dira. Idazketa, irakurketa eta kretika lantzeko. Itxarobordarekin mintzatu gara eta proposatuko duenaren berri eman dugu. Bai, pixka bat literaturaren uh, aloh, zabaloktako, lau bost, gune, uh, Rastatuko ditugu, horiek uh, gutxi gora bera, nola funtzionatzen duten uh, ikusiko dugu ere. Uh, nik kudeatuko dut uh, taldea, baina uh, taldekide bako txak uh, parte hartuko du bere, bere jakitatearen eta bere goboaren uh, arabera. bera. Jaina mm. dut uh, ez dugula eginen uh, egiten den bezala batzuetan literatura pontifikatuko. Ara, gure arteko gauza bat da eta ez da baitezba da gauza bat, diru aira da gure artean ongi basatzeko e, dakikon bezala, heli batekin ongi pasatzen da batzuetan gaizki, baina hori ongi pasatzen da eta da, hurbilteta hori e, e, piskabat e, desera egitzeko ikusteko nola funtzionatzen duen literaturalen arogak, eta biztan dena bada, bada sorkuntza, bada, sorkuntza hagemaitan badira generoak eta aipatuko ditugu, eta gira, gauza tipi batzu zu sortzen, poesian, e, ipu eta behar bada, bada novela zati bat nahi duenak egiten halko du. E, nahi duen hizkuntzan ezpaituko ez hori indik finkatuak publikoaren arabera bali madira frantzesez iztunak hori eginen dut eta bestekin e, euskaraz. E, bizkuntzak elkeak, bizitzen alko dira eta ere haipatuko dugu hori kritikarena e, azken saioan saiatuko gira kritik, liburu kritika edo iduzkina e, osatzen, bakotsak berea egiten ikusteko ze eraginduen duen gore baitan diburu batez iritzi pertsonora emaitea eta oskan emaitea bereziki. Nabaiuna jakinola hizkuntza etxean iragango dira lausaioak, lehen alarumba hontan arratsaldeko 3etan, bigarrena ordu berean urriaren 17an, hirugarrena azaroaren 11 eta azkena abenduaren bostean. ean Hamar laguneko taldea osatzea espero dute eta argibide guztiak jakinolaren webgunean aurkituko dituzu: jakinula.eus webgunean aizu.